Зависла ніякова мовчанка. Із зали долинала ледь чутна мелодія саксофона. Здавалося, сама тиша виконує старий, як світ, блюз. Блюз самотності. «Що ви збираєтесь робити?» – запитав нарешті малюк. «Когось підозрюєте?» «Ну, певні зачіпки вже є». «Навіть так?» Він стрипенувся, і в його очах знову з'явився знайомий жорсткий холодок. «Хто?» «Ну, я не хотів би зараз говорити про щось конкретно. У всякому разі, поки що ухилився я від відповіді. Але до вас у мене буде одне прохання. Ви розголосите... Розповісте про нашу розмову всім, хто може бути причетним до Андрієвої хвороби. Усім без винятку, навіть покоївкам. Малюченко подивився на мене довгим пильним поглядом і повільно промовив: Це дуже схоже на спробу самогубства. Ви ж себе підставляєте. Навіщо? «Ну, – посміхнувся я, – це надто сильно сказано. Я не герой, готовий кидатись грудьми на амбразуру. Я розраховую на те, що, дізнавшись про нашу бесіду, про те, що я підозрюю когось конкретного, цей поки що таємничий містер Ікс буде змушений діяти, ламати, руйнувати свої плани і, можливо, припускатись помилок. Використати людей із вашої організації він не зможе. Тому для того, щоб мене прибрати, йому доведеться наймати виконавців де інде. Це забере чимало часу, тому найближчими днями загроза для мене буде не такою вже й великою. А в нашій справі важить кожна хвилина. Це, до речі, розуміє і наш супротивник. Добре, погодився Малюченко. О, врешті-решт, це ваша шкура. Хочете, я дам вам охоронців? Я подумав і погодився. Нехай тримаються відкрито і на певній відстані. Це не завадить. І ще одне. В умовах жорсткого цейтноту «Я не встигну відпрацювати всіх версій, тому у вашій службі безпеки доведеться перебрати на себе частину роботи, найменш перспективну, звичайно. Зокрема, необхідно перевірити на причетність прислугу та охоронців». «Зробимо», – кивнув малюк. «Ну, тоді все». Попрощавшись, я поїхав додому спати. Було вже далеко по півночі, вулиці майже спорожніли, і таксі за якихось чверть години домчало мене додому. Перед тим, як я зайшов у під'їзд, його обстежив один із представлених до мене охоронців. І мені раптом подумалося, що це я вперше у житті доручив свою безпеку людям, яких абсолютно не знаю. Це мені не сподобалося.